Càpsules musicals amb Rafael Corbí avui repassem una mica la història de Aerosmith. Ariel Smith és una banda de rock dels Estats Units de vegades anomenada The Bad Boys from Boston Els nois Dolents de Boston o America's Griedest rock and Roll band la millor banda de rock and roll dels Estats Units Un estil especial que té arrel al hard rock basat en el blues i incorpora elements de música pop heavy metal i rhythm and blues ha inspirat a molts altres artistes de rock una banda que es va formar a Boston a Massachusetts el 1969 amb el guitarrista Joe Perry el ...el baixista Tom Hamilton, que originalment tocava un grup junts... ...en una banda anomenada The Jam Band. Van conèixer el cantant Steven Tyler, el bateria Joey Cromer... ...i el guitarrista Ty Tabano i van formar Aerosmith. Al 1971 Tabano va ser substituït per Brad Whitford... ...i la banda va començar a treure cert nombre de seguidors a Boston. Van debutar el 1973 amb aquesta cançó que escoltem... ...que es deia Dream On... Va ser un èxit menor, tot i que després es va tornar a realització dos anys més tard, al 1975, arribant al número 6 de les llistes americanes. Avui repassarem la seva part més en desconeguda sense els grans èxits que vindrien anys en després. Tot i això, hi havia extraordinàries cançons que podríem recordar. L'any 1972 van firmar per Columbia Records, van, van llançar un seguit d'àlbums en diversos en discos de platí, començant per al disc del 73 amb el mateix nom. al 1975, la banda va assolir un gran èxit amb l'àlbum Toys Indiatic i amb el següent àlbum del 1976, en Rocks van confirmar la seva condició d'estrelles del hard rock, amb una cançó com va ser aquell Walk This Way, re-realitzada l'any 1976. Originalment s'havia realitzat el 1975 sense èxit. L'any 76 arribava el número 10 de les llistes americanes de música, al Billboard. Aquesta part del programa del dia d'avui repassem fins l'any 1980, perquè a finals d'aquells anys, els anys 70, eren una de les bandes de hard rock més populars del món i un grup lleial de seguidors, sovint anomenat The Blue Army. Tant mateix, la drogodicció i un conflicte intern van provocar la marxa de Perry i Whitford el 1979 i el 1981, respectivament. Van ser substituïts per Jimmy Crespo i Rick Dufay. El grup li va anar gairebé entre el 1980 i el 1984. Només van llançar un àlbum, Rock in a Hard Place, que va tenir or, però no va ser com els èxits anteriors. En una propera ocasió parlarem dels grans èxits de la banda, a partir dels anys en 80. Avui us deixem amb aquest Come Together, que va ser també una de les cançons destacades número 23 l'any 1978.